Die Nies en Afrikaans. Goeiemorgen en hartelijke welkom by S.H.K. Nies Radio. My naam is Corrie met veroogends die Nies. China en Afrika sal ekonomiese en politieke bande oor die volgende twee dae versterk tydens die China-Afrika-forum wat vandag in Sainten in Johannesburg begin. So vir as 50 staatshoofde sal na verwachting die verhaad bywoon onder voorsiderskap van president Jacob Zuma en sy Chinese amtsgenoot Xi Jinping. China het verskye oor wat hy met Afrika lande wil sluit en beloof beleggings van miljarde dollar. China die afgelopen 15 jaar groot invloed en beleggings in Afrika ontwikkel en ten die einde van verlede jaar was handel en beleggings tussen China en Afrika bykans 200 miljard dollar werd. Die handelsbalans is echter grootliks in China's gins. Die eerste helft van die jaar het beleggings echter met 40% geval weens laag komoditeitspryse en een flauwer wereldekonomie. Die vake onderzoekbeweerings van die onwetige meeluistering van telefoonoproope in die parlement. Dit volgt na dat die saak aanhangig gemaakt is dier een geskoorste werknemer van die parlement. Een woordvoerder van die vake, Hangwani Moulatsi, sê, Die klacht is by die kapstadsde polisekantoor ingedien en die provinciale commissaris het dit na die vake veronderzoek verwijs. Hy sê die beweeringswoord ontleed voordat die volskalse onderzoek gedoen word. Hy sê, Dit is nog te vroeg om te sê of enige iemand vervolg sal word. Die parlement kon nie vir kommentaar bereik word nie. Mense met gestreemdheid sê, hoewel baie reeds gedoen is om uitdagings te gemaklik, is toegang tot gebouwe en sommige mense sy houding teen door steeds een bron van kommer. Mense met gestreemdhede het die optocht na die enige baumpertoria gehou op die einde van die bewusmakingsmaand vir persone met gestreemdhede, op die Internationale Dag vir Persone met Gestreemdhede. Die optog is ook om Sint-Afrikaners aan te moedig om die 16 dag van activisme ten geweld ten oor vrouwe en kinders te ondersteun. Intussen sê die atyank minister van die departement van maatskapelike ontwikkeling Hendrieta Bogopane Zulu dat die regering op die punt is om gestreemdheid beleid goed te keer om aandacht te gee aan gestreemdese uitdagings. Bogopane Zulu sê die parlement sal na verwachting die beleid instaande week goedkeer. Die Britse overheid gaan by koningvecht vliegtuig ontplooi in aanvallen te teen die islamitiese staat in Syrië. Bomwerpers het reeds die Oumar olievelde in die ooster van Syrië hier geteiken wat onder beheer van die IS is. Die Britse minister van verdediging, Michael Fallon sê, dit is belangrijk om die olieinfrastructuur Te ontvryg, dit ontwrig aangesien dit 'n vernaamste inkomste vir die IS is. Die ekstremiste groep verkoop olie aan Turkse en Siriëse tussengangers waarna dit aan verbruikers in ander lande verkoop word. Kriket India het sy eerste beurt in die laaste toets teen Suid-Afrika in Delhi vanoggend op 331 vir die verlies van 7. Ajinkaya Rahane is sover die anker van die Indiese beurt en samt sy telling op 89 voor voortkof. Samen met hom is Ravishandran Ashwin op 6. Vir die protea sedein bied 4 palkies ingeoes, bygestaan dier Kyle Abbott met drie palkies achter sy naam. Daar is paie wat vandag gesluit kan word en verkeer ontwrichtinge met die Sinten Afrika-Sinit Simit Wees as obleef per dag in die Sinten area waar die paai gesluit sal wees Dit is die einde van veroogends in Niespolitien Een paar handelsflitse voor ons by die temperatuur vir die hoofdcentra in die land kom yes. Het jou weer met die melkmaschine gespeeld? Neem my die kracht geseke af Jy maas hoek op jy cellfoon? Nee man, jy die verdonde syne Weet Dit was dit ding wat jy kan op staat maak Dit is USL Services South Africa So jy die ouwens met zero downtime Die beste teams 24 en 8 uur, ek sê, is die belangstelling DJ en Die eie radiostasie, kontak hulle Die kracht kan maar afgaan Nik sy nie, alles is veilig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 Benodig jy een grafiese kunstenaar? Van briefhoofde en bezigheidskaartjes tot vondpost handtekeninge en professionele webwerf en Facebook banere of telk selfs net strooibiljette. anne Annemarie van de Merwe van VDM Graphics by 082 744 5564 of besoek www.vdmgraphics.co.za JPS grondwerke diens die hele valdreeuw jou totale plant hire oplossing in die mijnbouw, constructie, landbouw toisme en vervoerbedrijf contact vir jackie by 082 652 0216 of besoek al webblad 4w4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 Het is makkelijk en gratis by maakie.com Een bericht wat so pas ingekom het Daar was gestrand een plaasanval op Spruitfontein Die man is doodgeskiet en die vrou is erg angerand Wees as een brief op die uitkijk vir FBF 168NW FBF 168NW Hulle het op die vlug geslaan met sy kar. En plaas gerus die gratis advertensie op aankondiging op www.4.co.za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 Man, Weerman, wat sê jou verslag? Is dit reen er of soonskyn vandag? Die temperatuur vir die hoofdcentra in die land, soos dier is die vakantse weerbureau. Warmbad gedeeltelik bevolk met reen plekplek, baie warm met 'n minimum van 30 en een maximum van 37. Naalspreid, Gedeeltelik bewolk met lichte reenbuie a minimum van 17 en a maximum van 31. Pretoria, mooi weer met a minimum van 21 en a maximum van 33. Johannesburg, mooi weer met a minimum van 19 en a maximum van 30. Vereniging, mooi weer met a minimum van 20 en a maximum van 35. Bloemfontein, mooi weer met een minimum van 20 en een maximum van 33. Durban, bewolk met een minimum van 22 en een maximum van 27. Rustenburg, mooi weer met een minimum van 22 en een maximum van 33. Ooslanden, gedeeltelik bewolk met reenplekplek met een minimum van 21 en a maximum van 26. Kaapstad, mooi weer met a minimum van 19 en a maximum van 30. Abington, mooi weer, baie warm, met a minimum van 24 en a maximum van 39. Sutherland, mooi weer, met a minimum van 12 en a maximum van 32. Port Elizabeth, bevolk met een minimum van 20 en een maximum van 25. Ek waag niet om te hoor watse type kar die moordenaars mee gevlug het en die kleer daarvan ek sal dit aankondig soedra ek die brug gekry het. Dit is die einde van vir oogendse Nies in Weerbrug. en Weerbrug. Indien jy een program wil aanbied op SHIK Nies Radio, kon ek ons geris... Ons ebos adres nies by sikaradio.com Indien jy jou bescheid wil adverteer op internet radio, kont ek my geris my salnummer 083-460-9848 Ek herhaal ons ebos adres by sikaradio.com en my salnummer 083-460-9848 Ons het tans Nies en Weerberichte 7 uur sorgens en 1 in die middag. Om my akteerde program is 8 uur weeks aande en ons program trekpad van ’n die nasie dier Paul Joubert is tussen 9 uur en 10 uur maandag, woensdag en vrijdag aande. So groet ek Corrie tot met die 1 uur nies, en onthou ons afsprake van vanavond vanaf 8 uur oor na dierenland terwyl ons wag vir die indichting om deur te kom vir die motor waarmee die terroriste van die plaas gerei het. merk het, is daar vanavond techniese probleeme buiten my beheer. Dit is wel nie twaalf uur soos aangeduini, maar enkele oomblikke na 6. Af, mys, skoort, ek het nog nie eerst die nieuws begin lees nie. Af! Dit is dan nou bykans een minuut oor ses in dierenland en hier volg die nieuws gelees door Haas Kas, uh, uh, verskoning Haas das. Sekretaris voel het bekend gemaakt, dat Koning Leeuw gesê het, dat Martin en mysie miskryer by hom was. Maarten sê, hy weet ook kom die dieren in dierenland so baie tla, hy het nie genoeg werk nie. Hy en mysie miskryer werk so hard, hy het nie tyd om by Koning Leeuw te tla nie, hy doen het hy werk. Hulle is eindelik dierenlandse skoonmakers sien. Hulle maak skoon waar die dieren gemors het. Martin miskruier sê voorts dat hy die ander dag vir sy wijfie, mysie miskruier, gesê het dat die dieren nie dankbaar genoeg is oor die skoonmaakwerk wat die miskruiers doen nie. Hy sê hy voel hulle kry stankverdankt. Niet die ander dag het Boks blauw bees om amper raak getrap toe hy wou skoon maak waar Boks gemors het. Martin sê hy en mysie neem nie eers aan spoordeel nie. As hulle miskryers net een dag nie hulle werk toe nie, sal die dieren hulle mis. Martin sê voorts die ander dag, hy dink het was satrach ochend, hoor hy wijfie stemme op Leeuupark. Toe hy gaan kyk sien hy die weifies rol solke balliekies, en dan klap hulle hulle poote. Maarten sê, hy hoort toe dis moeder Raafse rolbal klub. Nou wil hy wat Maarten miskryer is vir moeder Raaf vraag, kan die weifies nie vir hom help werk nie? Waarom moet hulle hulle tyd so moors? Sy werk is amper soos rolbal. As al die weifies vir hom help werk, sal Dierenland nie te prachtig skoon wees nie? En nou, sportnieus. Meneer Skilly Skilpad, voorzitter van Dierenlandse Sportklub, sê die stoei is gaande oor die gemaskerde wonderse stertgreep. Allemaal praat daarvan. Die nieuwe greep gaan opgeteken word in die DSB. Dit is nou die Dieren Sportbundel. En nou ons advertentie. So Soek die mooie dinge in die lewe, en die lewe word mooi. Skryf in by moeder Raafse muziekcentrum. En nou skakel ons oor na Piet Muis vir die veerd and <laughs> so sal waai as die wind van die noorde kant afkom die suide wind waai as die wind van die suide kant kom en die weste wind sal Meis. waai e, e, e, e, e, e, en dit is dan die einde van die weervoorspelling geniet die rest van die aandse programme, terug na Haastas en dit is dan die einde van Haastas se Nieuskas tot ziens dankie en hastas vir Dierlandse Nieus Ek het nog nie die indigting deur gekry van die kar waarmee die moordenaars van die plaas gevlug het nie. Ek sal dit met die 1 uur nuus deur gee. Wees asseblief op die uitkyk vir die kar waarmee, motor, waarmee die moordenaars gevlug het. Ek herhaal die registrasienommer van die kar. Dit is F P F. F vir Freddie, P vir Pieter, F vir Freddie. 168 en finale Wewewewater. Wees aseblief op die uitkyk vir die kar. Ek sal later die type kar en die kleer deurgee. Ek speel uit met Steve Hofmeier sy grondgebied Lekker oog en verder tot met die ener nie is. verband met die motor het so deurgekom dit is een rooi die had soos rijd wees is op die daarvoor FBF 168 en daar is ook 5 4 wapens, handwapens gesteel op die klas die mondelike verdacht is beweeg saam met Calvin vast in die plan The game Tell safe faces hot The plan for me Exceed the hurdles You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 Ek sien. Ja, sal hy milisie jemoe hoog te sien en groei.